Neras äventyr, sida 44 Berättelsen om Nera börjar i Kraken i Connott Där drottning Mev och hennes gemål, Alil, hade sitt hov Och handlar till största delen om ett mystiskt möte med den andra världen På slutet återkommer de två stora tjurarna och nya olyckor förebådas Det var Chavin Den farligaste och mest ödesmättade högtiden Under hela det keltiska året Och en stor fest förbereddes Vid drottning Mavs hov Dagen förut hade två fångar hängts utanför borgen Och deras kroppar hängde fortfarande där ute i mörkret Svängande och knirkande i den hårda vinden ett sätt att binda deras andar var att knyta om deras fötter med hopflätade kvistar från det heliga pilträdet. Alil sa Den som vågar gå ut i mörkret och binda pilkvistarna om foten på en av de hängda fångarna, får vad han vill som belöning. Vid Chavin var det möjligt för vanliga dödliga att med risk att råka illa ut Komma in i den andra världen Och gudarna brukade spela Människorna olika spratt Vid den här tiden Så det krävdes mod att utföra Allils uppdrag Den ene Efter den andra försökte Men alla blev skrämda Av blåsten, regnet och mörkret Liksom av andarna och demonerna Och de skyndade tillbaka In i den kungliga borgen Utan att ens ha vågat sig närheten av liken Den där belöningen ska jag se till att jag får av dig, Alil, sa en av Alils män, som hette Nera, övermodigt. Om du lyckas får du mitt svärd med guldfästet, sa Alil. Nera beväpnade sig och gick ut till de hängda fångarna. Tre gånger försökte han binda kvistarna kring foten på den ena av dem, men varje gång lossnade det och föll av. Då jämrade sig den döde Och sa att kvistarna aldrig skulle sitta kvar Om han inte fäste dem ordentligt med en pigg När Nera hade gjort detta Talade den döde igen Ta mig på din rygg Och bär mig någonstans där jag kan få dricka Jag var törstig när det hängde mig Kom då, sa Nera lugnt Vart ska vi gå? Till närmaste hus Svarade den döde Närra hävde upp liket på ryggen och började gå Men när det kom fram till huset såg det att det var omgivet av ett eldhav Här får vi inget att dricka, sa den döde Här har du försökt släcka elden, vi får gå vidare Det andra huset som det kom till var omgivet av vatten Här har det tömt ut alla vattenkrusen, vi får gå vidare Runt det tredje huset fanns det inget som hindrade dem från att gå in Den döde drack sig otörstig Och spottade sedan ut resten i ansiktet på husets förfärade invånare Som föll döda ner Sedan bar nära tillbaka den nu tyste fången till galgen Och gick sedan till borgen i krucken för att kräva sin belöning när han kom fram upptäckte han till sin förskräckelse att borgen var nerbrämd till grunden och alla dess invånare halshuggna av krigare från den andra världen. Nära visste att ingången till den andra världen fanns i Krakan grottan och han skyndade genast dit. Inuti grottan råkade han på en skara krigare som var på väg till kungen med de avhuggna hudorna. Det förde honom till kungen, och som fånge tvingades Nera sedan varje dag bära en famn ved till kungen, och fick bo hos en kvinna som levde ensam i ett hus. Nera och kvinnan blev förälskade i varandra och gifte sig i hemlighet, och Nera berättade för henne om det hemska som hade hänt i borgen i Krakon. Det du såg var en synvilla som gudarna framkallat, sa hon, men den blir verklighet Om du inte varnar ditt folk Hur ska jag kunna göra det? Frågade närra oroligt Gå genast dit Det sitter fortfarande runt grytan Och håller kalas Och elden är ännu inte släckt I den andra världen Hade tre dagar och tre nätter gått Sedan Nera kommit dit Säg till dem Att Alil och Mav Måste förstöra Krakangrottan Innan två Chavin högtider har gått Och att de måste föra kungens dyrbara krona därifrån Hur ska jag få dem att tro att jag har varit här? Frågade Nera Ta med dig några friska urter, sa hon För det var i början på vintern i människovärlden Sida 45 Jag kommer att föda dig en son Mellan denna och nästa Shavin Varna mig förra anfallet Så att jag kan sätta din boskap Din son och dina ägodelar i säkerhet Nära tog med sig lite vild vitlök Några vivor och ormbunkar Tillbaka till det dödligas värld Och fann när han kom fram Att allt var som kvinnan hade sagt han fick svärdet med guldfästet och stannade kvar hos Alil och Mav i ett år tills det var dags för honom att återvända till sin hustru. Hon visade honom barnet och berättade att hon för att dölja hans frånvaro hade burit veden åt honom under hela året. «Jag har givit en av korna till din son», sa hon. «Vakta boskapen idag». Nära vaktade boskapen som gick och betade Men efter en stund somnade han Och medan han sov Blev sonens ko stulen När han hade vaknat Lyckades han ta fast tjuven Men först efter det Att kon hade parats med en tjur Alsters store tjur Don av Kulip Därefter återvände nära Till den mänskliga världen på ett år. När det blev Chavin igen sa Alil åt nära, att han skulle gå och ta vara på sina ägodelar i högen för det tänkte förstöra den. Närra gjorde så som han hade blivit tillsagd och ledde i smyg ut sin boskap ur grottan och ut i dagsljuset. Kon som hade blivit stulen året före hade fött en stor och kraftig tjurkalv och allt gick bra Tills han leddes ut ur grottan Och kom ut i den friska luften Då bölade han tre gånger Med sina lungors fulla kraft Karnats store tjur Den vithornade Fendbenak Hörde honom Och kom trampande mot dem För att försvara sitt territorium Mot inkräktaren De båda djuren kämpade hela dagen Men kalven var underlägsen och blev till sist besegrad När han låg på marken Bölade han trotsigt Vad sa han? Frågade Mav sina druider Som förstod djurens språk Han sa att om hans far Den herrelike Don Av Cooley i Ulster Hade varit här Så skulle den vithornade Finbenack ha blivit besegrad I grunden och aldrig mer har kunnat visa sig på Krakens slätt, svarade det. Jag svär vid mitt folks gudar att jag varken ska vila eller sova på en flockmadrass eller dricka öl förrän jag har sett dessa båda tjurar strida, sa Mav. Därefter gick Connots män, samt Fergus. Och de andra landsflyktiga alstermännen till Kvackangrottan, och skövlade den, och tog kunga som nu är en av Irlands dyrbaraste klonoder. Men nära stannade hos sin familj, och återvände inte till det dödligas värd förrän på domedagen. Sida 46